السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وصليل سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد اليوم توينجيه الحلقه ال 31 في سلسله ya kuisoma sera ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na mada ya leo ni muendelezo wa halaka ya mwisho tukawa tunazungumzia je kuna njia ya mabadiliko tofauti na alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tulianza katika halaka iliyopita na tukataja badhi wanaosema ya kuwa njia ya mabadiliko ni kujenga imani za watu kisha mabadiliko yatapatikana tukamusia fikra hino ambayo ufahamu wake kihakika ni ufahamu wa kimakosa na wanasema mtume sallallahu alayhi wasallam makkah miaka 13 aliowalingania watu imani Kwa hivyo kwa yoyote yule ambaye anailenga kuleta mabadiliko ni awalinganie watu imani mtume sallallahu alayhi wasallam alitumilizwa kama mtume wa Mwenyezi na ujumbe wa Uislamu Ndiyo aliwalingania makureishi imani za Kiislamu lakini pale pale Hukmu au za hukumu chache zikawa tayari zimetremka maka alikuwa vile vile akiwalingania kama vile akiwakosoa makureishi katika biashara zao wanapowauzia watu na kufanya biashara wanapunja kuonesha kwamba hili jambo ni haramu hiyo ni hukumu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwakataza mafarishi kufanya kazi hizo vile vile aligusia mambo ya kidini kama kuugusia swala la kuwazika mabinti wakiwa hai hilopia ni hukum katika uislamu kama vile aliwafundisha baadhi za akhlaki yake islamu na taswiranzuri tayipata kauli ya Jaafar ibn Abi Talib radhiallahu anhu aliposimama mbele ya najash akataja kumsifu mtume swalla kuwa aliwafundisha ujirani mwema aliwafundisha kuwaangalia mayatima kwa wema na kuwasimamia mambo yao kuwahurumia maskini wapita njia kujiepusha na zina na mfano wake hizi zote ni hukumu katika hukumu za Kiislamu ambazo kwamba maka tayari zishateremka au wakifundisho wa wanapo ama wale wanaopoingia katika Uislamu wakijengewa nayo wawe na akhlaki ambayo itakuwa ni tofauti na ile ambao walikuwa wameizoea kwa hivyo utakuta kutoka mwanzo Mtume swalla akiwalingania watu Uislamu kwa ukamilifu wake akiwalingania imani bila shaka kwa kuwalingania wasoko wa waislamu waingie katika uislamu wa wanapoingia uislamu wa hawafungamanishwi tu na imani basi bali kile tayari ambacho kimetereemka kuhusiana na hukumu walikuwa kwa na kujengewa waki nayo wakifundishwa kuswali Kiswahili japokuwa Kiswahili asubuhi na jioni baadhi wakisema ndraka mbili mbili lakini walikuwa wakiswali waki Wakirimu wageni na mfano wake yote haya kwa wakati ule ukuwa ndo Uislamu kamili na Allah Subhanahu wa ta'ala alikuwa kimtirimshia wahi mtume Muhammad munajjaman Sehemu sehemu kwa mujibu ya matukio yanayotokea Hukmu nyingi bila shaka ziliteremka Madina ambazo Hukmu zile zikahitaji kutabitishwa na kutabikishwa kwake ikawa ni jambo la lawezekana kwa sababu tayari Mtume alikuwa mebuni serikali Madini lakini haimaanishi Mtume akioalingania watu imani basi na kiwata hivyo Pili vile vile leo Uislamu umekuja ni kamili kwa wakati wa Mtume Muhammad maka kile ambacho kilikuwa kiliteremshwa ni kamili kwa wakati ule imani na baadhi za ahkamu hata kama ni chache ule ndio alikuwa uislamu kamili na ndi alikuwa akiwalingania makureshi uislamu kamili akiwalingania imani za kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na baadhi za hukumu zinazoathiri matendo ya wakazi wa maka lakini leo uislamu ni kamili kwa kikundi chochote kinacholenga kuleta mabadiliko lazima kilinganie Uislamu kwa ukamilifu wake na sio vipande vipande. Wala sio kujifunga na sehemu kuoseme kwa kwamba tutalingania watu imani tusiwalinganie watu hukumu za Ni ufahamu wa kimakosa. Tatu Imani ya Uislamu ni kamili ni itikadi ya kiroho na itikadi ya kisiasa, kwa maana kwamba ni itikadi ambayo kwamba ni utatuzi kwa tatizo msingi la mwanadamu ambao huu ndo upande wa kiroho kumtambua Allah subhana wa Ta'ala kwamba ni muumba aliyeuumba kila kitu pamoja na wanadamu ambayo kwamba amewaleta katika ulimwengu huu kwa malengo Hivyo ni utatuzi wa tatizo msingi kwa mwanadamu ajijue watoka wapi, iuenda wapi na iwafanya nini hapa katika ulimwengu. Na mausiano yana mara, marahili zitatatu. Huko anakotoka na hapa katika ulimwengu na huko anakoenda. Kwa hiyo ni itikadi ya kiroho kwa maana kwamba inampa utatuzi tatizo msingi la mwanadamu ambao kila mwanadamu awe muislamu awe ni kafiri lazima jiulize masuala haya. Ni wapi? Iwafanya nini hapa katika ulimwengu Na baada ulimwengu huu uenda wapi? Uislamu na itikadi yake safi ya kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio pekee yake inaotatua tatizo hili kwa njia kamilifu. Ambapo kwamba ina kinaisha mwanadamu na kumtuliza roho mwanadamu yule tafauti na itikadi nyinginezo lakini pale pale itikadi ya Kiislamu ni itikadi ya kisiasa vile vile ni kaida fikiria kwa maana kwamba inamtatulia matatizo mwanadamu katika maisha yake hapa ulimwenguni aishi ku njia gani awe na vipimo gani awe na malengo gani katika ulimwengu huu kwa hivyo ni itikadi vile vile inaumtatulia matatizo manadamu katika kila kitendo chake katika ulimwengu huu na katika kila nyanja ya maisha yake kwa mujibu ya itikadi hii hi ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah kwa hivyo ufai kufanya kitu chochote kitendo chochote bali lazima urudie itikadi yako ujue Allah Subhanahu wa Ta'ala nini katika yale aliyokuteremshia katika ahkamu shar'ia iwe ni farazi iwe ni mandub iwe ni mubah makruh au ni haram hakuna kitendo kitavuka zaidi ya hukmu hizi tano na hizi hukmu zina to, zinatokana ama zimejengwa juu ya itikadi hii ya la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kwa hivyo ni itikadi ambayo ile kamili upande wa kiroho kumtambua muumba kombo wa aliomba kila kitu na sisi ni viumbe tunaomhitaji allah subhanahu wa taala atupe muongozo katika maisha haya duniani tuishi anavyotaka yeye ili tutatue matanzi yetu. hilo pia wamekosa kufahamu swala hili la imani. Na ikiwa ukalingania imani kwa ukamilifu wake, mwisho utarudia kwamba lazima Uislamu kama mfumo kamili utawale juu ya wanadamu, juu ya walimwengu, ipate kuwatoa katika eh, utumwa wa kibinadamu kuelekea kwa utume wa muumba naye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kujifunga na sheria zake mbali na nukta nyingine tulizifua tumezitaja leo toaendeleza njia ambazo zinakwenda kinyume na njia ya kisheria ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwa ndo njia pekee ya kuleta mabadiliko haya, ya kuleta mageuzi katika kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ziko kadhaa na kwa mujibu ya muda kihakika hatutoweza, hatutoweza kuzungumzia kwa undani wake au kuzizungumzia zote. Na leo darasa hili takua ni mwisho tukiwa katika Shaaban 2015 na uchengia Magharibi Kwa leo tutapumzika wiki mbili na tutaingia kwenye Ramadhani inshallah mpaka baada ya Ramadhani tutaendeleza Mwenyezi Mungu labda darasa hizi tena muhimu kuna njia ambazo kuna baadhi ya watu hudai kwa ndio njia ya mabadiliko itaweza kurudisha maisha ya Uislamu katika mgongo huu wa ardhi katika kurudisha tena sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala zisimamie wanadamu wakidai baadhi yao omanjia ni kikundi kilinganie viongozi pekee yake ziyoalinganie viongozi kusimamisha khilafa wala wasilinganiwe watu wengine na hino iko wazi kwamba mtume s.a.w katika marhala ya, ya pili ya kidawa ambayo iliku, ilikuwa ni jara aliingia katika maingiliano tafaul maingiliano ya kidawa na katika kuingiliana kwake aliingiliana na viongozi bila shaka na walozunguka viongozi wale na aliwalingania wasofu wa viongozi watu waadi na watu jumla katika kuwalingania Uislamu na kuwafundisha Uislamu na kulenga Uislamu usimame kuanzia mwanzo wa dawa yake maka na ndiyo tukasema viongozi wa maka walitambua hilo. Walitambua kwamba Mtume sallallahu wa wasallam dawa yake si dawa kama ya watu wengine. Alikuwa yalenga kusambisha Uislamu na Uislamu upate mahali ama upate maskani maka utawale na yeye awe ni kiongozi. Ndio maana wakawa na delegation baada ya delegation kujaribu kumfitinisha mtume salla kujaribu kumvutia mtume salla awache kazi ya da'wa watampa kama ni uongozi wao utaka ataupata lakini si kwa njia anautaka yeye salla allah alaihi wasalla yakini mtume salla hakutaget tu kina abu jahal mm. na wengineo ali target na wale watu wa kawaida ndiyo ikawa kazi yake kubwa Mtume صلى karibu kila siku lazima aende maeneo ya Kaaba afanye tawafu asimame na kuwalingania watu Uislamu kwa hivyo hakutarget tu manukaba wa Kikureishi hakuenda tu katika Darun wa kuwalingania viongozi wa Kikureishi bali aliwalingania wote waliokuwa katika maka watawala na watawalio kwa hivyo si haki kusema hivyo kwamba e, kikundi kinacholenga kuleta mabadiliko ni jukumu lao kuwafuata viongozi pekee yake na wale viongozi kuwalingania filafa vile vile kuna wanaosema ya kwamba sera ya bwana mtume sws katika vitabu vya sira hazikuthibitishwa na hiyo pia si kweli vitabu vikubwa tabaqat za saad e, ibnu hisham e, ibnu ishaq na wengineo ni vitabu vikubwa vya, vya sira ambavyo kwamba amba, na vile vile vile akaandika na wengineo wakaandika kwa mbinu tofauti tafaut, tofauti kuna wale waandika kwa njia ya kukusanya hadithi moja kwa moja kama Ibnu ibn ibn haq kama walivyokuwa e, wakikusanya muhaddisin hadithi za bwana mtume swalla Allahu alayhi wasallam koibo wa yale yanayomhusu mtume swalla maisha yake kwa jumla kupitia mapokezi ya hadithi ndiyo kuna hadithi nyingine zilikuwa hazina nguvu ndiyo muhadisi na muhaddisin napindi alipokuwa kipokea hadithi ilikuwa koni njia ambayo ya undani zaidi kuliko hawa waliopekea hadithi kwa mkusanyiko wa sera ya mwanamtu sallallahu alayhi lakini bado ni mkusanyiko wa hadithi ambazo kwamba zikapokewa kueleza maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo si kweli Isitoshi kuna baadhi wanaosema ya kwamba waislamu au kikundi kinacholenga kuleta mabadiliko kilingania ibada peke yake na pindi watu watakapoitikia mwito wa kutekeleza ibada basi itafika wakati miskiti itajaa na Allah subhanahu wa ta'ala ataleta nusura yake kuna baadhi paka wakaikaidaje siku miskiti takapojaa swala ya fajiri basi na uislamu utasimama ni madai hayujulikani watu wameatoa wapi piaje inatokabapi kwamba watu wakijaa miskiti ya alfajiri Ndiyo uislamu na utasimama ni si kweli na kiakika wanakosa kufahamu maana ya ibada ikiwa wangefahamu kweli maana ya ibada basi wangejua ama wangelingania uislamu kwa ukamilifu wake na wanategemea wakisema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika sura tudhariyat قسما بعدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون هاتكو اعبد مجني ولا وانadamu الا كمعبدو الله سبحانه وتعالى الا كفنه عباده يساوا مع سبحانه وتعالى كمبذشه الله سبحانه وتعالى فايوه ده اكسمه اkiwa كتفني دعوى يقول ان يعني واط عباده وكما انشاء عباده نياله ambayo mafuqaha wakaika katika milango ya fiqh ibadat ibadat wa maana ya kwamba صلاه صوم زكاه حجاء haya ndio yale ambayo yameandikwa na wanavioni ama na wakaeika katika milango ya ibada hiyo swala tofauti ibada Mwenyezi Mungu aliposema katika aya hii na ma khalaktu aljinna walinsa illa li haimaanishi ibada hizi pekee yake kwamba hatukuwaumba wanadamu na wa na wanadamu ila waswali wafunge wa toiza ka naenda hija basi hiyo itawatosheleza kwamba wamemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo si kweli ibada ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kila amalia yako basi na kumshirikisha kwa lolote na kufuata yale yote yale yomteremkia mtume sallallahu alayhi wasallam katika maamrisho na wakatazo ma kwa maana kwamba ni ta'a wal-indiyad ni qutiy na kufuata ibada ni kumpokeza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii kila alichomteri msi amtum katika maamrisho na makatazo kumtii na kufuata na kutekeleza ndiyo ibada kwa hivyo hapa yanajumuisha matendo tafauti, tofauti yakiwemo yale, ya, ya yale ambayo twasema ni ibada. Maamrisho yale ambayo fungamano la mwanadamu baina ye na Mola wake. kwamba fungamano hili linahitaji mwanadamu atekeleze baadhi ya ibadati Ikiwemo kuswali, ikiwemo kufunga, ikiwemo kutekeleza ibada ya Hija na kutoa zakati. Hizi Zika kuwa ni ibada kihakika ni fungamano la mwanadamu na Mola mwana wake. Lakini kama mwanadamu anayeishi katika ulimwengu na dunia hii, hana fungamano moja peke yake. Wewe kama mwanadamu Muislamu, chukulia amali unazoziita ibadati swala yako funga yako zaka yako hija yako mwenye kuweza na hata hiyo zaka pia pa mwenye kufikisha nisabu na hauli ya nisabu nje Ndiyo anastahili kutoa zaka si watu wote wanaotoa zaka kwa hivyo wote wanahusishwa na zaidi na swala na sawu wanaweza hawa ama wewe kama muislamu katika maisha yako shemu gani unaotekeleza ibada hiyo ikiwa ni sala swala zako tano za farazi Mbali na zile nafila ukichukua ule muda ikiwa waswali kila swala ni dakika kumi kwa mfano ikiwa swala ni tano basi ni tano mara dakika kumi dakika hamsini fanya saa moja Masaa tatu katika siku wafanya nini ile? Ikiwa ni funga yako wafunga masaa kumi na mbili masaa matano hata utafunga masaa tatu lakini ni kwa mwezi mmoja. Siku nyingine, masaa mengine maisha yako yapeleka vipi? Utagundua kwama wanadamu ana mafungamano matatu. Ana fungamano lake yeye na Mola wake. Ana fungamano lake na nafsi yake. Ana fungamano lake na watu wengine. Fungamano lake na Mola Allah Subhanahu wa Ta'ala yale yanayofungamana na masala ya akida. Na katika sheria ni yale ambayo tunaita yanayofungamana na, na ibada. Hapa ni sehemu ambapo Uislamu humfunza mwanadamu na kumfunza Muislamu nani mola wake. Na mola huyu amekuamrishani nini katika yale yanayohusiana na mfungamano lako na yeye katika kujikurubisha ndiyo hapa kaja hukumu ya swala kuonifungamana na mje na Mola wake azunguza na Mola wake moja kwa moja ni uhusiano unaoshikamana na dua na kumuomba Allah subhana wa ta'ala wewe nafsi yako na Mola wako na vile katika kujikurubisha ikaja masala ya kufunga kujizuia na makulati mashrubati na mengine ambao katika siku nyingine huani halali lakini katika mwezi wa ramadhani na mtana mwezi wa ramadhani ikawa ni haramu ili kujikurubisha na Mola wako kama vile kujitakasa nafsi yako na mali yako katika kutoa zaka kama vile kuitikia mwito Allah subhanahu wa ta'ala pindi alipoita waja wake kwenda kufanya ibada katika nyumba kongwe ni hija yote haya ni mafungamano ya mja na muumba wake lakini uislamu vile ikaufafanulia vile. na kumfunulia fungamano la mja na nafsi yake yeye na nafsi yake peke yake ambao haya ingia yale anaumhusuye na mwili wake yakiwemo kula kwake kunwa kwake mavazi yake kujipamba na sifa nzuri kama mwanadamu kama muislamu haya yanamhusumu mtu nje na nafsi yake peke yake hapa uislamu vile vile ukampa muongozo mwanadamu huyo ale nini ambacho halali na kujizuia ya yale ambayo ni haramu kula kama nguruwe na mengineo vile vile ikampa mwanadamu mashurubati yake vinywaji vyake anwe nini cha halali ikiwa maji ikiwa ni vinywaji vitamu, hasiri na vinginevyo na vipi hufaikunwa vilevya na vinginevyo vile vile ikamfundisha mwanadamu huyo mwislamu huyo mavazi ya kuvaa Aura ya mwanamume ni ipi na aura ya mwanamke ni ipi? Ukitoka nje kwa mwanamke avae mavazi gani? Na akiwa ndani avae mavazi gani? vile ikamfundisha Muislamu kujisifu na kujipamba na akhlaki njema, Ayo ni mkweli, muaminifu mwenye msimamo na mfano wake haya na musu mtu na nafsi yake pia nao ina sehemu katika maisha ya mwanadamu vile vile tatu fungamano la mja na watu wengine na waja wengine ambapo hii sehemu kubwa mwanadamu katika uhai wake katika ulimwengu niwa taharakanao au aji nayo kuingiliana na watu wengine iwe mkatika muamalati mabiashara e, fungamano kama kwenda mambo ya elimu mambo ya kijamii kuingiliana na na jinsi nyingine kuoana na na yote haya ni fungamano la mtu na mtu mwingine au na watu wengine ambao hili ndo sehemu kubwa mwanadamu katika uhai wake iwatumia vitendo vyake kushirikiana na wenzake katika maingiliano yao kwa hivyo katika mafungamano yote haya uislamu ukamfundisha mwanadamu namna ya kuishi katika muamalati ikamuonesha mikataba ya kihalali yako vipi na masharti yake halali biashara gani afa ufanye biashara gani hufai kufanya muamala wako wewe na wengine katika kuajiri au kuajiriwa katika kukodi kuchu, Kufanya rehani kukopa na mengineyo yote haya yanahusiana muamala iwe wa kuingiliana baina mtu na wengine iwe ya kijamii na jinsi moja ya kiume na jinsi ya pili ya kike watatangamana vipi wataishi vipi kuna maha, ma, ma, watu ambao ni maharim za wengine kuna wengine ni ajnabi wataishi vipi maisha yao ya nje watatangamana vipi na maisha yao ya ndani watatangamana vipi wataendeleza vipi kizazi cha kibinadamu njia za halali na njia za nikaha kuoa mwanamume akapewa fursa ya kuoa zaidi ya mke mmoja mpaka wanne ili Ashibishe gariza yake ya matamanio mume na mke na pale pale aendeleze kizazi cha mwanaadamu kiendelee kuishi katika ulimwengu kwa sababu ndani ya matangamano yale kutapatikana kizazi watoto watakaopata watoto na watoto na wajukuu na na iendelee kizazi kwa hivyo ufungamano hili la tatu ambao ndio ukubwa zaidi baina mja na, na waja wengine katika masuala ya na mingineo ndio sehemu kubwa inao musu wanadamu. Sasa useme kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika aya hii, wa majini na wanadamu, ila kumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni fungamano lako wewe na Muumba pekee yako. Haihusiani na fungamano lako wewe na nafsi yako wala fungamano lako wewe na watu wengine. Utaishi vipi katika ulimwengu huu? Utaishi unavyotaka wewe kinyume na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala? au wamanisha kwamba sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni pungufu na hiyo hawezekani kwa muumini kwa muislamu kusema hivyo kwamba hakutuonesha Allah Subhanahu wa Ta'ala namna kushibisha ghariza zetu namna ya ku, ya, ya, ya kushibisha mahitaji misingi katika maisha yetu basi ntuatatu katika masala ya ibadati funga swali zaka basi na hayo hakuna mingine utakuta bila shaka ya kwamba hawa wanaosema hivi wamekosa wamekosa kufahamu nini maana ya ibada ibada ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika maamrisho yake na makatazo yake Pasina na kumshirikisha na kiumbe sampuli yoyote ndiyo allah subhanahu wa ta'ala akasema inal hukmu illa lillah hukmun zake yake yake ni kwamba kila alichokiamrisha allah subhanahu wa ta'ala hiyo ni katika masala ya ibadat swala funga na nyinginezo hiyo ni katika masala ya akhlaqi hiyo ni katika masala ya makulati na mashrubati hiyo ni katika masala ya muamalat wa muislamu lazima atii na afuate na atekeleze na maana kamili ya ibada kwa muislamu lengo lake kuletwa hapa kama mwanadamu ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kila kitendo chake pasina kumshirikisha mwanadamu ni kufuata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri anavyoweza kikamilifu pasina kufuata atwa kufuata hukumu zinazotoka kwa wengine iwe ni watu iwe ni taasisi kama bunge iwe ni united Una nation na kuzipinga ndio maana kamili ya la ilaha illa allah kukanusha kila chenye kuabudiwa kinyume na allah subhanahu wa taala kukanusha kila chenye kutuiwa, kinyume na allah subhanahu wa taala kukanusha kila chenye kufuatwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndo maana kamili ya ibada kwa maana kwamba ikiwa e utasema hivyo kikundi kilingania ibada basi iwe itakuwa kikundi kile kinalingania ibada kwa ukamilifu wake kinalingania sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kufuatwa nakutuiwa kutuiwa na hili haliwezekani pasina kuwepo kwa dola ya Kiislamu kwa hivyo utarudi pale pale ikiwa kweli unasema kazi msingi kwa kwa, kwa, kwa kikundi ni kulingania ibada basi ikiwa ni ibada kwa maana yake kikamilifu utarudi ya kwamba lazima ulinganie kusimamisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kusimamisha Serikali ya Kiislamu kama ilivyoamrishwa mtumeu sallam kwa sababu ni sehemu ya amri kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kubuniwe serikali ya Kiislamu itakosimamisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya mgongo wa ardhi na kutawalishwa juu ya wanadamu wa Islamu na wafuasi wa Islamu na ambao hii tukasema na sijasema sana nyuma hii ndio njia ndio haswa alotumilizom mtu mwana alotumilizo nao mtume za sallam ni kusimamisha uislamu uislamu ni rehma kule kutabikishwa juu ya wanadamu itawatoa wanadamu katika viza vilivyoko leo kama tunavoona leo uchafu na na utovu wa nidhamu na kutokuwa na usalama na kutokuwa na umakinifu kwa mwanadamu si katika upande wa kiuchumi si katika upande wa kijamii si upande wowote mpaka uje usimamo uislamu utaookoa wanadamu tena si waislamu tu hata wasio waislamu koibo kwa yule atakaye kulinganisha ama kulingania ibada itambidhi afahamishe kwa ukamilifu wake nini ibada ambao kwamba mwisho itarudia kulingania uislamu kwa ukamilifu wake Vile vile, Kuna baadhi ya vikundi Vina vyo sema ya Kiislamu vinavyosema ya kwamba kusimamisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kubuni serikali ya Kiislamu haiwezekani ila kubeba silaha Vikundi ambapo vingine ndio vinaitwa vikundi vya jihadi wasema njia pekee ya kusimamisha serikali ya Kiislamu ni kubeba silaha na kupambana na serikali zilizoko ili kuleta mabadiliko haiwezekani kama wanavoda wenyewe watakwambia haiwezekani watawala hawa matwaghuti waovu wanao watu na kunyanyasa watu na kuua watu kwamba watabadilika siku moja na kuwa serikali ni lazima uondoshwe na upanga. Hivi vile vile tosema ni makosa. ni mtazamo ambao au ni njia ni kinyume na njia ya kisheria aliokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kukosea kwao hasa walikosea upande wa kuhakikisha ile reality tuliokuwa nao leo hawakufanya tahqiqul manati hawakuhakikisha hali halisi ilivyo Ndiyo maana wakakosea njia na wanategemea za hadithi tataja moja hadithi يعوف ابن مالك عمرو بن بكري yake يا مسلم اكسم صحابه هو عوف بن مالك رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويسلون عليكم وشيرار ائمتكم الذين تبغضونكم ويبغضونكم وتلعنونه وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله افلان نابذهم فقال لا ما اقاموا فيكم الصلاه حديثه يعس ابن مالك razi za monyezingu zifikie asema nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema wabora wa viongozi wenu ni wale mnaowapenda na wao wanawapenda mnaowaombea na wao wanawaombea na waovu wa viongozi ni wale ambao mnawachukia na wao wanawachukia niji munawalani na wao wanawalani akaendelea kusema au ibn mali tukamwambia mtume sallam ewe mtume Mwenyezi basi tusiwakaze na mapanga panga tusiwachinje viongozi hawa hawa aina ya pili ambao kwamba ni viongozi waovu mnawachukia na wao ni nyinyi munawalani na wao wanawalani nyinyi tusiwakate na mapanga tukamalizana nao tukaka mwingine Mtume sallallahu akamwambia nini la ma aqamu fikumus sala la Maadamu wanasimamisha swala kwenu nyinyi Hapa kipande cha mwisho ma aqamu fi kumusalla wakahtalifiana baadhi wanavioni wengine wakasema inaanisha swala kwa maana ya swala lakini kauli yenye nguvu swala hapa imemaanisha maadamu wanawasimamishi yenu nyinyi dini ya Uislamu Mara nyingine Mtume sallam alikuwa akitaja sehemu ya kitu kilichokamilia na wametaja navnioni wakaita babu tasmiyatul kul bi ismi ni mlango wa kutaja kitu kizima kwa kukiangazia sehemu yake tu au kwa kutaja sehemu yake wewe hapa imetajwa swala kwa maana ya dini. sababu swala ni moja katika nguzo kubwa ya Uislamu. Na mara nyingine ipo katika baadhi za hadithi Mtume sallam akaisifu swala kwa maana swala hii. Tunauswali kwa sifa ya sidda. Kwa maana sidda ni nguzo katika nguzo za swala huku sujudu kuna swala ndio maana kwa hapa imetajwa sehemu ambayo ni swala kumaanisha dini maadamu wanawasimamishieni nyinyi dini wakasema hawa viongozi wa leo ni makafiri na hapa asili kwa kuzungumzia vikundi vya jaji vilivyoanzishwa katika biladi za waislamu si huku sasa vikundi hivi vimekuwa vimekuwa mpaka katika biladi kama hizi zetu ambazo kwamba jumla ya wakazi hata si waislamu kama watawala jumla yao si waislamu na mara kwa mara husema kwamba serikali hizi zinaendeshwa kwa misingi ima tusikia Kikristo kwa misingi kwa ufupi haina alaka yoyote na Uislamu <coughs> lakini vikundi hivi vya kupigana na viongozi na kuleta mabadiliko zilianzia maeneo watawala asili zao ni Waislamu wakazi jumla ni Waislamu ila hukum wao thabitisho siye kiislamu kwao wakasema kwamba hawa watawala wa sharitadi hawa dawa yao ni kumolewa kuuliwa waletwe wengine isimamisho uislamu kasema vikundi hivi vimekosa hakika vimekosa vinakwenda kinyume na sheria na kinyume na manhaji ya kisheria aliyotuakia mtume sallallahu alaihi wasallam hata kama wana ni safi kilichowakosesha ni kufanyia hiyo tahqiqul manathiq kuhakikisha hali halisi na kuambatanisha hizi hadithi hii tulioisajia ya Auf ibn Malik radhiallahu anhu wa hadithi kama hizi ziko kadhaa kuziekea mahali pake ukiziangalia hizi hadithi Mtume swalla sallam azungumza na masahaba zake azungumza na waislamu akiwaambia kwamba watakuja baada yake yeye sallallahu alaihi wasallam viongozi ambao ni wazuri na ni wema mutawapenda na wao watawapendeni mutawaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wao watawaombeeni ni kwamba viongozi hawa ni wale ala sesame tu sallama takuja makhalifa baada yake yeye masahaba wakamuuliza tufanye nini watakapokuja akawaambia fu biya athil awwal tekeleze ni baya moja baada nyingine ni kwamba utawala ni wa Kiislamu ule alioanzisha mtume swallam akaondoka wakaja makhalifa wema wakaondoka wakaja wengineo na wengineo kasi kama sururu wakuja kwa khalifa watakuja wema wakiwemo masuhaba zake mtume sws khulafa arrashidin na wakha wengineo baada hapo kama ni umawiya makhalifa katika utawala umawiya au ni makhalifa walokuja katika abasiya au ni makhalifa walokuja katika utawala usmaniya wote kuna baadhi yao watakuwa ni wema mutawapenda watawapendeni muta waombea dua na wataombaa ikiwa katika generation ya kina umawiya, walikuja kina Umar ibn Abdulaziz Rehma na, za Mwenyezi Mungu sio juu yake katika viongozi wema ambao kwamba Watu waliwapenda ama watu walimpenda na wakamuombea dua. Na yeye aliwapenda na kuwaombea dua. Abasia, wakaja wengine waliolema, wale Uislamu kwa njia ambao ni nzuri. Na vile vile Uthmania. Wakaja viongozi ambao Mtume sallallahu ali wa Bashiri, kuwa watakuwa ndio viongozi bora amiri wao ni amiri bora zaidi jeshi lao ndio jeshi bora zaidi ambao wakuja konstantinia constantinia ee, khalifa muhamad alfatih tulis alibashiri kwamba huyu kuja kuifungua constantinia ambayo leo ndio istanbul atakuwa ndo amiri bora kuliko amiri mwingine yote kwa mana hata maamiri wa masuhaba atakuwa ni bora kuliko maamiri wa zama za mtubi sallam ye shila yake litakuwa ni yesho bora kuliko jeshi lingine ndiyo masuhaba kwa kutaka kuwa ni bora kuliko wengine walitoka kwenda kujaribu kukomboa Konstantinia zama zao lakini Allah subhanahu wa ta'ala nusra ile akaja akampa kijana Muhammad al -Fatih anikuja katika zama za Uthmaniia viongozi waliobora watu walioombea na yeye akawoombea watu wao. na vile vile akasema watakuja viongozi wa hofu ambao walikuja katika tawala hizi za umawia Abasia na Uthmania wakafanya maovu wakawasimamia watu kwa vulma lakini bado walitabikisha jumla za sheria za Allah subhanahu wa ta'ala ile misingi ya serikali ya Kiislamu ilikuwa dhabiti iko imisimama khalifa yuko muawinina wapo wenye kumshauri wapo jeshi lipo baitul mali ipo na mfano wake kwa hivyo hawakuwa viongozi wazuri ni wanadamu walitabikisha sheria za Allah subhanahu kwa mtazamu wao mbaya na wakadhulumu watu hao ndo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mutawachukia na wao watawachukieni mutawalani na wao watawalaani vile ndiyo sahaba huyu akauliza tuwafanye nini hapa ni kwamba viongozi waovu wataleta mambo kinyume na Uislamu ambapo sasa toa haitoruhusiwa kwa wao ndo kutaingia masala ya kifo lakini hapa Mtume Salamu akasema maadamu watasimamisha Uislamu maadamu watasimamisha swala kwa maana dini ya Uislamu msipigane nao fanyeni subra kama ilivyokuja katika hadithi nyingine subirini namu mtwii muendeleza kwa kiki nyume mafhumu mukhalafa hapa kwa maana kwamba ikiwa atawaamrisha kinyume na uislamu ambapo kwa hadithi ya baya ya wa baba ibn samit an tara kufra bawaha Ulio wazi unaopatikana burhani dalili za kukatikiwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala basi huyu Ndiyo mpigeni panga mafhumu al wa maninohaya mwisho Mtume صلى الله عليه وسلم musimuende kinyume msipigane na kiongozi maadamu asimamisha swala kwa maana kwamba maadamu hatosimamisha swala basi ndiyo pambaneni naye lakini ni katika mazingira ambayo kwamba serikali ipo ya Kiislamu sio katika zama zetu leo ulimwengu mzima hakuna serikali ya Kiislamu kuna cho ni hukm kinyume na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala awe mtawala muislamu si muhimu lakini nidhamu na mfumo na utawalisho si wa Uislamu kwa hivyo hadithi hii haingii mahali pake Haingii kwamba tusimame na kupigana naye vita kumuondoa. Hapa itakuwa unalenga kiongozi ukimuondoa. Nidhamu ni ile ile, mfumo si ule ule. Na yeyote atakaye ikuja juu yake ataendeleza mfumo ambao ni kinyume na Uislamu. Itabidi na ye pia muonde na vita. Kwa hiyo ni ufahamu wa makosa wale ufahamu hii hadithi. Vita tuloambiwa tupigane nao wale ambao katika serikali ya Kiislamu imetambikishwa sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wataka kuibadilisha kutoka katika mfumo wa Kiislamu na kuwanga kuweka sheria ambazo si za Kiislamu kuleta utoaguthi ndani ya sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala katika serikali ya Kiislamu basi hapa hawaamrishwi kumtuibali Waislamu wameamrishwa kumuasi kiongozi huyo na kupigana naye vita mpaka kumuondosha ili mtawala mwingine na mfumo wa Uislamu utakuwa huko pale pale utaendesha utaendesha hukumu zake na utawala wake atawekwa kiongozi mwingine lakini katika zama zetu leo ukifananisha ndio zama aloishi mtume sallallahu alaihi wasallam makami ya 13 <coughs> hakuinua fimbo wala hakupigana na viongozi waloko katika mji wa Makka kwa kujaribu kuleta mabadiliko bali imepokelewa katika sira ibn hisham mtume salla Allahu alayhi wasallam akiwaambia masahaba zake nimeamrishwa kusamehe kwa hivyo mspigane katika marhala ile miaka 13 Mtume Salla Allahu Alayhi kusimamisha serikali ya Kiislamu. Akiwa katika msuhama ambao si wa Kiislamu na utawala si wa Kiislamu na mfumo unaotabikishwa si wa Kiislamu. Hakuwaamrisha masahaba zake kupigana nao. Na si kwamba kutoamrishisha kwa kwamba alikuwa ni dhaifu. Walikuwa kwa wanaume wako tayari kama ilivyozeerika katika Hijira ya baadhi ya maswahaba kina Hamza, kina Umar walikwenda na kuwaaga kwamba mimi natoka. Alikuwa na watu wenye nguvu na watu walio muamini Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ingelikuwa ni sheria kupambana na viongozi kupigana. Bas ni kuwaamrisha kuamrisha tu. Wangejitolea nafsi zao na mali yao hata kama wangekuwa ni wachache hiyo si hivyo lakini kwa sababu si njia ya kisheria ndiyo katika baiaya ya pili ya akaba maansar walipombaiisha mtume sallallahu alayhi wasallam katika maeneo ya akaba wengine wakasema ikiwa katika maeneo ya mina mahema ya na tele kila uko na lake Wakamwambia Mtume صلى الله tuamrishe Tupa watu wenyewe 73 naume na bidhi wanawake. Tuamrishe tukambane nao watu katika vita wa safi. Katika usiku huu baada ya kumbeiisha, washjua kwamba baya hino ni baya ya kivita. Wakamwambia Mtume صلى الله عليه tuamrishe hata sasa hivi tukambane nao. Jeu sallama kamaambia nini lamnu umar bidhalik hatujaamrishwa kwa hilo sio njia kwa sasa nawala si sawa kusema kwamba wakati wa maka ilikuwa kwa hukumu za jihad azijeteremshwa lakini leo sisi uislamu umekamilika Ndiyo umekamilika lakini uislamu Ndiyo uloweka kila suluhisho kwa tatizo lake kila hukumu kwa kile kinacho husika kwa hukumu ile Ndiyo maana kwa mushahid na kwa kiongozi wa harakati yoyote inaolenga kuleta mabadiliko mushahid yule awe atafanya istihadi kwa njia ya sawa akijumuisha mambo ambayo yanaohitajika kwanza kufanya tahqiqul manati vikundi vya watu vinavyohitaji leo vimekwenda kinyume na njia ya kisheria kosa kubwa ni kufanya kutofanya u, kuhakikisha hali halisi tunaoishi leo sisi kwa hivyo kwa mustahim anayeongoza kikundi kuleta mabadiliko ni afanye tahqiqul manat atumie juhudi yake kikamilifu katika ichtiari ile ahakikishe amejua hali halisi inaokuumba waislamu si tu kuangalia kij kwamba tuna viongozi mavalimu waislamu wanauliwa uislamu unatezewa sheri siyo kuna hili hadi uchumi mbaya watu wako hali mbaya ilimu, iko duni waislamu leo ndio hawakusoma na, na. basi ikutatize tu kuna baadhi wataona tatizo ni uchumi kwa hivyo wata, wataunda vikundi vya kutatua matatizo ya kiuchumi kwa nini kwa sababu kwa wao wameona la uchumi ndio muhimu na ndio tatizo msingi. Kwa wengine taalimu waislamu hawakusoma wako nyuma kwa hivyo tufanye juhudi ya taalimu tuweke na madaris, maskuli, madrasa, na tuweke mitala yetu ili watu wasome. na malengo yote. Wengine ndio hao wanabeba silaha kwa sababu gani kwa sababu viongozi wanaua vion, watu vibaya mavalimu na nini waondolewe mtume salama asemem kwa sababu mtume salama asemem viongozi hawa waovu ikiwa 220 waondolewe kote kule, ni kukosa kufanya uhakika, kama kuanga, kuangalia kwa ndani ule uhaki tunaoishi leo ndio kuna matatizo yote hayo wanaosema ni hakika lakini kinachoangaliwa ni msingi wa kusababishwa matatizo haya kuja leo. Nini kinachochosababisha leo Waislamu katika masala ya taalim wako nyuma au hawakusoma kamwe au hawawaendelee katika masomo. Na nini kilichosababisha uchumi kuwa ni mbovu na ulodorora na nini kilichofanyisha kwamba Waislamu leo wanavulumiwa, na kupigwa na kuuliwa na kutestwa na kufungwa Utakuta ni mmoja Uislamu leo hauhukumu kutoa hukumu kwa Uislamu katika maisha ya wanadamu na kutabikishwa jua migongo um, uh, katika mgongo wa ardhi ndio sababu kuzaliwa mitagha hii miovu ilipokuwa Mtume swalla Allahu alipo serikali ya Kiislamu na kuhukumu watu na sheria za Uislamu Islamu matatizo haya yale Waislamu wa Islamu ambapo kabla aliyakuta na aliyarisi mambo kama haya alirisi nyao wa taala kwa kuwafanyia watu jumla na waislamu khaswa mpaka kuwaua Alirisi jamii ambao uchumi wao ni muovu mbaya. Unafadhilisha matajiri na maskini ndio wengi. Hawana chao. Amerisi mujtama ambao kwamba haujali maskini wala yatima. Wanatupiliwa mbali. Amerisi mujtama ambao uzinifu ni maisha ya kawaida ya ya kijamii kama tunapoona leo lakini hakushika moja na kufuata lingine tatizo msingi kwako haya yote yamesambaa uchafu kwa ya ucha wa sababu hukumu so zinazotabikishwa juu ya wanadamu si hukumu za Uislamu zama zetu za sasa ni ujahilia zama zetu ni urasilmali na demokrasia na fikra zake za freedom ikiwa sasa tota kukuundukiwa na matatizo tunayoona leo na usimu wa Uislamu ulimwengu mzima ni kuangalia njia ya kusimamisha hukumu ya Uislamu na njia hiyo haiko mbali ni njia ya tisheria aliyotufundisha Mtume swalla alioifanya miaka kumi na tatu kwa hivyo kukosea kufanyia uhakika wake haki utafikia kwa hukumu ya makosa kisha pili muistahid yule ni arudi kuangalia dalili zinazohusiana na tatizo lile tatizo la uchumi halitatuliwi na hukumu ya kuswali ah ziko hukumu zake na dalili zake zinahusiana na masuala ya uchumi vile vile hukumu inahusiana na foreign policy ya serikali haitatuliwi na kutolewa zaka bali kunazo dalili zinazoambatana na siasa za kigeni zinazovuliwa zina ndani yake hukumu inahusiana na tatizo hili mfano wake kwa hivyo ni kwa mushahid kukusanya dalili zile kwake kee anachukulia ni dalili ikiwemo kurudia misingi timbuko za, za kisheria Qur'ani sunna za bwana mtume salla Allahu alayhi ijma na qiyas kisha kukusanya dalili zinazoambatana na lile linalohusiana na lile tatizo ikiwa kutakuwa kuna mgongano kuna kazi ya kuangalia je hii imefuta nyingine nasik na mansukh au kufanya tarjih kutia uzito dalili moja juu ya nyingine muhimu mwisho ubaki na dalili pekia yake zinahusiana na somo hili. Tatu ni kufanya istimbati kuvua hukumu zinazohusiana na lile tatizo. Kwa hivyo hapa inahitaji mjuzi wa lugha ya Kiarabu, kuangalia masala ya mantuku, mafhhum, mafhumu mukhalafa na mengineyo. Naam. Kwa hiyo nukta ya tatu ni kwa msaididi ule kufanya istimbati kuvua hukmu Kutokamana na zile dalili ambapo hapa sasa inahitaji kwa mujtahid kama yule kuwa ni mjuzi wa lugha ya Kiarabu ambao lugha ya Uislamu iliyokuja nayo Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu na hadithi ya bwana mtume swastallam zikaja kwa lugha ya Kiarabu ni kufahamu lugha ya Kiarabu ili kujua kinachohitajika au kuvuliwa pale katika amrisho na makatazo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Taala kisha hukumu zile kuchikamanishwa na tatizo lile ambalo zinaangaliwa Ndiyo utapata ule utatuzi kwa hivyo ukiziangalia hizi harakati zilizozokwenda kombo hiyo ni harakati ya kiufi ilo ya uchumi Ilolenga lenga ya masuala ya taalimu iliolenga olenga njia za kutumia mabavu na nguvu zote hizi wamefanya makosa katika masala ya ijtihad yao katika kufanya ijtihad kufahamu hali inaustahili kufahamika ili kuleta utatuzi kwa tatizo linalokabili leo waislamu na kwa harakati ya sawa ilefanya ijtihad ya kisawa sawa itajua ya kwamba Hali tunoishi leo ni sawa na hali alioishi nani Mtume sallam na masahaba zake Makka hali hii Mtume sallam alitawaa kwa njia maalum ndiyo ikawa tuisoma hii fera ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Njia aliofuata katika kubuni harakati na harakati ile akaingiza katika mujtama na kuitangaza kui dawa kuingia katika taf, tafaul maingiliano ya kidawa kuvutana kisiasa kugongana kisiasa na kuvutana kifikra na hapo hapo kuomba nusra mpaka alipopata nusra Madina na kusimamisha mujtama wa Kiislamu na, na kujenga serikali mpya ya Kiislamu chini ya uongozi wake huyo njia wanaotumia ndugu zetu ya kutumia mabavu si mahali pake lakini ndio utakwambia wapigaji haz hapa ihusiani na swala jihadi kafsata hukumu ya jihadi ni hukumu katika Uislamu lakini sio njia ya kuleta mageuzi huo ni makosa wenye kutumia nguvu kujaribu kuleta mageuzi kusimamisha Uislamu na natija yake kama tunavuona leo na hata vikundi hivi vikija vikapata nguvu leo watapata wapi watu ambao watasimamia serikali kama hii kikundi cha upiganaji kinazalisha wapiganaji akizalishi wanasiasa mfano mmoja ambao wametoka katika zama zetu mtawala wa masri miaka 80 mwanzo manzo, 180 mwanzo na moja sikumbuki ali uliwa akiwa katika uh, katika stadium wakiadhimisha moja katika siku zao za kusherehekea ilikuwa siku gani ikawa e katika jeshi la masri wamepenya watu wenye fikra za za kijihadi katika mbele hufna ile mbele za watu kwapita ile magwarije kwapita sijuu majeshi yakionyesha ya maonyesho ya nguvu zao na kadhalika moja katika magari ambao ilikuwa yapita pale kuonyesha maonyesho kumbe ilikuwa imebeba baadhi ya vikundi ama baadhi ya watu ambao walikuwa wamebeba fikra za kijihadi na wanajeshi ni wanajeshi wakashuka na kum marisasi na kufa wakashikwa wa baada yake ye kuondoka na usadadu ndo akaja mubarak mwalimu mwingine Kwa hivyo amemondoa moja akaja mwingine muovu kuliko waliokuwa kwa mwanzo hakuna utatuzi uliokuja kwanza pili Wamasri wakawafanya kejegi serikali ya masri wale waliowashika katika mahojiano wakawajua kumbe ni watu ambao hata wafahamu mambo yanaenda vipi nyinyi ikawa eh mahojiano yale mengine wakaweka kwenye tv wakayarusha katika tv yao ya maswali kuonesha watu angalia hao wanautaka mabadiliko ni watu wenyewe ni hawa hawafahamu chochote waulizwa nyinyi mnamua rais mtakanini nini hasa mtakashia sheria Mungu itawali sawa mtatawalisha vipi kwa mujibu wa Qur'an na Sunna mtapeleka vipi uchumi wenu kwa mujibu wa qurani na Sunna Siasa zenu zitakwenda vipi mtahamili na watu wengine kwa njia gani kwa, kwa mujibu wa qurani na Sunna Kama mtu akuulize mimi nitaka kuswali utaswali vipi kwa mujibu wa qurani na Sunna ndiyo kila kitu chotokana na Qur'ani na Sunna lakini mtaswali vipi Nifundishe kwa mujibu wa hiyo Qur'ani na Sunna kwamba katika swala kuna nguzo za swala moja mbili tatu kwa mujibu wa dalili ya Qur'ani na Sunna. Kuna sharuti za swala moja mbili tatu kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Kuna faradhi za swala kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna ni hizi. Kuna sunna katika swala na kadhalika. Usiseme tu swala itaendeshwa kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna eleza tafsili ufafanuzi wake nando ilivyo katika makundi haya ya jihad kwa sababu hawazalishi wanasiasa. utazalisha vipi wanasiasa katika kikundi cha kupigana katika kikundi cha kupigana mtazalisha wanajeshi wapiganaji sio atawala harakati angalia ya mtume salam. alizalisha wanasiasa. siasa alipoondoka yeye khalifa wa khali kwanza akawa ni Abubakar atoka na harakati yake khalifa wa pili akawa سيدنا Umar atoka na harakati yake khalifa watatu kawa uthman atokamana na harakati yake wanne ni saidina ali atokamana na harakati yake aluwalea maka aloofanya nao kazi ya dawa aloingiliana na mushama kuvutana kifikra na kuwajenga shahsia zao wakawa ni watu ambao ni rijalul daula ni wanaume wa daula wakipawa leo serikali wataendesha Kwa hivyo vikundi kama hivi vimekwenda kombo kinyume na manhaji ya kisheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mbali kuna madai mengine kama tadarrud au ushiriki katika mfumo ulioko na mengine ambayo kwa hatuna wakati wa kueleza. Labda Tukirudi tena baada ya ramadhani tutajaribu kama tutaanza tena kuzungumzia baadhi ambayo tumeziwata njia ambazo ni kinyume A, nj, kinyume ya njia alokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuleta mabadiliko katika kuleta mageuzi mpaka kuja kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kusimamisha serikali ya kwanza ya Kiislamu chini ya utawala wake sallallahu alayhi wasallam na akawata utawala ule uendelee baada kufa yeye mtume sws akawajenga watu ambao wa wakao tayari kuendeleza utawala alio wa mtume sws utawala ule ukaendelea wakaja makhalifa wema khulafa ar wakaja umawiya wakaja abasiya wakaja uthmania mpaka kuja kuangushwa Nahila, zaki koloni, angereza, na hila za kikoloni wa Kiingereza na Faransa mwaka 1924 miladia na leo tukarudi tena nyuma katika hali ambayo kwamba amba, hatuna tena utawala wa Kiislamu katika ulimwengu tuwaishi si hapa wala katika ulimwengu wa Kiislamu hakuna nchi yoyote inayothibitisha uislamu kwa ukamilifu wake kama alivyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wala hakuna kiongozi ama mtum salama kamsifu kwa jina kwa ni khalifa amiri almu'minin ama imam hayupo tez. kazi leo waislamu ili tuondoke na madhila haya na shida hizi kufanya kazi ya da'wa kulingania kuingiliana na mjumma kwa waislamu uislamu wao ni mfumo kamili wa maisha. Ili wafanye kazi na kikundi hicho na harakati hiyo ya dawa kwa wa malengo ya kujenga wa na rayaama ilekee kwa mujibu ya wa Uislamu waislamu wae nahamu kutawalishiwa Uislamu wawe hawaoni hawaskii ila kutaka sheria za Allah subhanahu wa ta'ala zirudi khilafu ala minhaji an-nubuwah itawaletana kama ilivyotawala siku za nyuma na ni bishara ya mtume sallallahu alayhi na hilo ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni waislamu kukumbushwa tu waifanyie kazi ili nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala na waislamu waishi tena chini ya kivuli cha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala wajifunge na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache inshallah tazimamha na wakumbusha kwamba daftari letu inshallah leo, leo itakuwa ni mwisho hasa Ramadhani na insha Allah baada ya ramadhani tutajipanga tena kurudia sera ya bwana mtume sallam na tupate mafunzo tumekomea kwamba mtume sallam ya madina ndio mwanzo yuko madina tukirudi tena inshaallah mwezi wa kitiba alia tutazungumzia marhala ya pili ya utume wa mtume sallam maisha yake akiwa madina miaka kumi kama mtawala wa, wa, wa, wa, wa dola changa ya Kiislamu namna alivyoamiliana na mariya wake waislamu na wasoko waislamu namna alivyoamiliana dola yake na dola nyingine za kureishi na za yahudi ya kifursi na wengineo yote haya inshallah Mwenyezi Mungu akitupa uhai baada ya ramadhani Allah tutajaribu kuendelea tena na sehemu hii ya pili ya sira bwana mtume wa salamu. سبحان الله وبحمده ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين